Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертої Вдова Смек, напевно, виглядала у вікно. Бо не встиг Тім підвести бійці до Ганку, у мула були збиті ноги, тож попри тривогу, що все наростало в душі, він пожалів бійці і останні півмилі йшов поряд з нею. Як вона вибігла йому назустріч. «Хвала Богам! Хвала Богам! А твоя мати вже мало не вирішила, що ти загинув. Заходь, бігом, бігом! Нехай почує тебе й торкнеться!» Не одразу Тім збагнув зміст цих слів. Він прив'язав бійці коло сонця і побіг угору сходами. Сей, а звідки ви знали, що треба до неї прийти? Вдова повернулася до нього лицем, хоча густу вуаль важко було назвати лицем. Тімоті, тобі що, геть клепки повибивало? Ти промчав повз мій будинок, женучи мула чвалом. Я не могла втямати, чому ти поїхав так пізно, те та ще й у бік лісу. Тому пішла до твоєї матері спитати. Але заходь, заходь. І говори веселим голосом, якщо любиш її. Вдова повела його через вітальню, де тьмяно полагкотіли два газові світильники. У кімнаті матері на тумбочці біля ліжка горів ще один, і в його світлі Тім побачив Нел, яка лежала в ліжку. Більшу частину обличчя вкривали пов'язки. Ще одна, сильно закривавлена, коміром оповивала шию. Зачувши їхні кроки, Нел сіла. На обличчі в неї був страшний переляк. «Якщо це Келс, не підходь. Ти достатньо накоюв. Мамо, це я, Тім!» Вона обернулася на звук його голосу і розкрила обійми. «Тіме, іди до мене, іди!» Він став навколюшки біля ліжка і, плачучи, вкрив поцілунками ту її щоку, котра не була прикрита пов'язками. Мати була в тій самій нічній сорочці. Але на шиї та грудях тканина зашкарубла від темно-червоної крові. Тім бачив, як його відчим завдав їй страшного удару по голові глеком, а потім накинувся з кулаками. Скільки ударів на неї посипалося в нього на очах? Він не знав. А скількох іще довелося зазнати його безталанній матері після того, як видіння у срібній мисці щезло? Достатньо, щоб Тім розумів. Їй пощастило, що лишилася живою. Але один із цих ударів, найпевніше завданий глиняним глеком, зробив його матір сліпою. «Цей удар заподіяв їй струс», – сказала вдова Смек. Вона сиділа у кріслі гойдалці в спальні Нел. Тім сидів на ліжку і тримав матір за ліву руку. Два пальці на правій було поламано. Вдова, який, мабуть, ніколи було й присісти, – Відколи вона волею щасливого випадку з'явилася у них удома, наклала на них шини у вигляді гілочок хмизу і перев'язала фланелевими стрічками, відірваними від іншої сорочки Нел. «Я вже бачила таке раніше. У мозку набряк. Коли він зійде, до неї може повернутися зір. Може, похмуро повторив Тім, Тімоті, як на те, Божа воля, вода буде». Наша вода тепер отруєна, подумав Тім. і того ніякі не боги зробили. Він розтулив було рота, щоб сказати це вголос, але вдова похитала головою. Вона спить, я дала їй трав'яний напій, не дуже міцний, бо той дуже сильно вдарив її по голові. Я б не наважилася дати їй щось міцне, але травичка подіяла. Я не була певна, проте вона допомогла. Тім подивився на обличчя матері, страхітливо бліде, у цятках крові, що висохли на крихітному клаптику шкіри, неприкритому пов'язками вдови смек, і підвів погляд на свою вчительку. «Вона ж прокинеться, правда? Як на те, Божа воля, вода буде», – повторила вдова. Одначе примарні вуста під вуаллю розійшлися в подобі усмішки. У цьому випадку, думаю, так і буде. Твоя мама сильна. Сей, можна мені з вами побалакати? Бо якщо я з кимось не поговорю, то лусну. А вже ж, вийдем на ганок. Сьогодні я з твого дозволу побуду у вас. Ти не заперечуєш? А якщо ні, то чи поставиш сонце у хліб? ж, кивнув Тім. Йому відлягло від серця, і він навіть спромігся усміхнутися. Кажу спасибі. Повітря стало ще теплішим. Сидячи в крісній гойдалці, яке так любив Великий Рос у літні вечори, вдова сказала. «Таке відчуття, ніби це потепління перед Старкбластом. Можеш вважати мене божевільною, не ти перший, не ти останній, але якось воно так. А що це таке, сей? Та не зважай, мабуть це пусте». Якщо, звісно, не побачиш сера Трокена, який танцюватиме всяй візірок, чи дивитиметься на північ, здінявши догори писок. У цих краях не було старкбластів, відколи я ще пішки під стіл ходила. А то багато-багато років тому. Але в нас є інші теми для розмови. Тебе ще щось турбує, крім того, що той звір зробив з твоєю матір'ю?» Тім зітхнув, не знаючи, з чого почати. Бачу в тебе на шиї монетка. Здається, її носив твій батько. Може, з цього тобі і варто почати? Але є ще одна річ, яку нам потрібно обговорити. Я про те, щоб захистити твою маму. Я б відправила тебе до констебля Говарда, хоч уже й пізно. Але в його будинку темно і віконниці зачинені. Я сама бачила дорогою сюди. Але це й не дивно. Усім відомо, що коли в лісове переїздить збирач, Говард Таслі завжди знаходить привід заховатися. «Я стара жінка, а ти – мале дитя. Що ми зможемо вдіяти, якщо Берн Келс прийде закінчити те, що почав?» Тім, котрий більше не почувався дитям, сягнув рукою до пояса. «Монетка мого батька – не єдине, що я нині надбав». Він витяг сокиру великого роса і показав учительці. Це також було татове. Якщо він насмілиться вернутися, я всаджу її йому в голову, бо там їй і місце. Вдова Смек хотіла було запротестувати, та побачила вираз його очей і змінила думку. Розкажи мені свою історію. Тільки ні слова з неї не замовчуй. Коли Тім закінчив свою розповідь, пам'ятаючи прохання вдови ні слова не випускати, він не минув увагою слів матері про те, що чоловік зі срібною мискою чомусь не змінюється ззовні. Його стара вчителька якусь мить сиділа мовчки, хоча її вуаль моторошно тріпотіла на вечірньому вітерці, і складалося враження, що вдова кивала. — А знаєш, вона правду каже, — мовила нарешті вдова смек. — Той клятий вершник ні на день не постарів, і збір податків не його робота. Я думаю, це його захоплення. Так, у нього їх чимало, він має свої маленькі розваги. Вона підняла пальці, кілька секунд пороздивлялася їх перед вуалю і знову пустила руку на коліна. Вони не тремтять, обережно зауважив Тім. Так, сьогодні не тремтять, і це добре, якщо я хочу пильнувати біля ліжка твоєї матері. А я на це налаштована. «Ти, Тіме, зроби собі постіль за дверима. Буде незручно. Та якщо твій відчим повернеться, і якщо ти хочеш його подужити, то заходити мусиш ззаду. Не зовсім, як хоробри біл у казках, так?» Тім стиснув кулаки, та так міцно, що нігті врізалися в долоні. «Так само той виродок вчинив з моїм батьком. Іншого він не заслуговує». Вона взяла його за руку і ніжно розняла кулак. Все одно він, мабуть, не повернеться. А надто, якщо думає, що вбив її. Крові було так багато, що він цілком може так думати. Виродок, тихим здушеним голосом повторив Тім. Напевно, він зараз десь валяється п'яний. Завтра ти мусиш піти до простака Пітера і того дума Ерні, бо тіло твого тата лежить на їхній ділянці. Покажи їм свою монетку і розкажи, як ти її знайшов у валізі у Келза. Поліція може зібрати загін, розшукати Келза і надійно замкнути його за ґратами. Знайти його буде неважко. А коли він проспиться, то стверджуватиме, що гадки немає, як міг таке скоїти. І це може бути правдою, бо в чоловіків, коли їм у горло потрапляє міцний напій, наче завіса перед очі опускається. «Я піду з ними». Ні, це діло не для маленького хлопчика. І так погано, що тобі сьогодні доведеться чатувати на нього з сокерою твого батька. Сьогодні ти маєш бути чоловіком. Завтра знову зможеш стати хлопчиком. А місце хлопчика, коли його мати так важко поранена, біля її ліжка. Збирач сказав, що залишиться на стежині залізних дерев ще на ніч дві. Може мені варто... Рука, що кілька секунд тому ніжно гладила його руку, вхопила тіма за зап'ясток, там, де шкіра була дуже тонка, і стисла міцно, аж до болю. Навіть не думай про це. Чи ж він недостатньо накоїв? Що ви таке кажете? Хіба це він винен? Мого тата вбив Келс, і Келс побив маму. Але то збирач дав тобі ключа, і хто знає, що він ще міг зробити? Чи зробить, якщо йому випаде така нагода? Бо по собі він лишає тільки руїни і плач. І так було з незапам'ятних часів. Думаєш, люди його бояться лише тому, що він може вигнати їх у світ, якщо вони не сплатять бароні і податку? Ні, Тіма, ні. А ви знаєте, як його звуть? Ні, та мені це й не потрібно, бо я знаю, хто він такий. Він жива чума. Колись, давно-придавно, по тому, як він зробив тут свою брудну справу, про яку я не розповідатиму малому хлопчикові, я набралася рішучості з'ясувати, що до чого. Я написала листа в Гілеат одній чудовій жінці, прекрасній і здатній зберігати таємниці, а це дуже рідкісне поєднання. І заплатила дзвінким сріблом за те, щоб посланець доправив листа і привіз відповідь. Котору моя приятелька з великого міста благала спалити. Вона написала, що гілацький збирач, коли не присвячує час своїй розвазі, збиранню податків, яке зводиться до вичавлювання сліз із нещасного робучого люду, працює радником у лордів з палацу, які називають себе Радою Ельда. Хоча лише вони самі вважають, що мають кревні зв'язки з родом Ельдовим. Кажуть, що він великий чаклун. І частка правди в цьому є, бо його чари ти бачив на власні очі. «Бачив, бачив», – кинув тім, згадавши миску. І те, як сей збирач, наче виростав, коли гнівався. Жінка, з якою я листувалася, написала, що деякі люди стверджують, буцімто він сам Мерлін, той, що був передворним чаклуном у самого Артура Ельда. Бо Мерлін, кажуть, безсмертний. Він істота, для якої час плине у зворотний бік. Під валлю пролунало зневажливе пирхання. Та в мене від самої думки про це голова болить, бо це повне безглуздя. Однак у легендах Мерлін був білим чаклуном. Ті, хто каже, що збирач – це сам перевдягнений Мерлін, також розповідають, що його перетягла на свій бік чорна магія чародійської веселки бо йому доручили берегти її ще до падіння Ельдового королівства. Інші подейкують, що у своїх мандрах після падіння він знайшов якісь артефакси древніх. Вони його зацікавили, і його душа почорніла аж до дна. І начебто це сталося в нескінченному лісі. Там він досі тримає чарівну хатину, де час стоїть непорушно. «Щось не дуже віриться», – сказав Тім. Хоча думка про магічну хатину, де ніколи не рухалися стрілки, і пісок ніколи не сипався на дно пісочного годинника, неби як його зацікавило. «Брехня собача це все, от що!» А помітивши його шокований погляд, додала. «Благаю прощення, та іноді висловитися можна лише лайкою. Навіть Мерлін не може бути в двох місцях одночасно. Блукати нескінченним лісом на одному краю Північної Баронії – та прислуговувати лордам і стрільцям на іншому. Ні, податківець не Мерлін, але він чаклун, і то чорний. Так сказала дама, яка колись була моєю ученицею. І я в це вірю. Саме тому ти не повинен більше до нього наближатися. Будь-яке добро, яке він запропонує тобі зробити, буде облудою. Поміркувавши над цим, Тім запитав. Сей, а ви знаєте, що таке щі? А вже ж. Щі це феї, які за переказами живуть у лісових хащах. Про них згадував темний чоловік. Та ні, то Солома Віллем розказував мені якусь казку на тартаку. А на що я збрехав? Та глибоко в душі Тім знав відповідь. Тієї ночі Берн Келс так і не повернувся. І це було на краще. Тім збирався стояти на чатах. Але він був лише змученим маленьким хлопчиком. «Я лише на кілька секундочок заплющу очі, щоб вони відпочили». Так він сказав собі, коли лягав на солом'яну підстилку, яку спорудив за дверима матереної спальні. Відчуття справді було таке, наче минуло кілька секунд. Проте, коли він знову розплющив очі, хатину заливало вранішнє світло. Сокира його тата лежала поряд на підлозі. Там, куди впустила її розслаблена рука. Він підняв її, запхав знову за пояс і побіг у спальню до матері. Вдова Смек міцно спала в кріслі гойдалці, яке підтягнула ближче до ліжка Нел. Вуаль тихо здіймалася і опадала в такт хропінню. Очі у Нел були широко розплющені і повернулися на звук тімових кроків. — Хто прийшов? — Тім, мамо. Він сів поряд з нею на ліжко. До тебе вернувся, зір, хоч трошечки. Вона силкувалася всміхнутися, та розпухлі губи змогли тільки смикнутися. На жаль, досі темно. Ну, нічого. Тім підніс її руку, на якій не було шин, до губ, і поцілував. Може, рано ще? Їхні голоси розбудили вдову. Він правду каже, Нел. «Сліпа я чи ні, наступного року нас, напевно, виженуть. І що далі?» Нел повернулася обличчям до стіни і заплакала. Тім розгублено глянув на свою вчительку, а вона махнула йому рукою. «Іди, – мовляв. – Я дам їй щось заспокійливе. У мене є в торбі. А тобі, Тіме, треба до лісорубів. Поквапся, бо вони підуть у ліс». З Пітером Коузінгтоном та Ерні Марчулі він міг розминутися, якби Болді Андерсон, один з трьох великих фермерів лісового, не став біля їхнього сараю, щоб побазікати, коли вони саме запрягали мулів і готувалися вирушати на працю. Усі троє в похмурій мовчанці вислухали Тіма. А коли він нарешті замовк, щоб перевести подих, простак Пітер узяв його за руку вище ліктя і сказав Хлопче, ти можеш на нас розраховувати. Ми піднімемо всіх лісорубів села, і тих, хто працює в Блоссі, і тих, хто ходить по залізне дерево. Сьогодні у лісі ніхто дерев не рубатиме. А я відправлю своїх хлопців до фермерів, сказав Андерсон. До Дестрі і на Тартак. А якщо до Констебля? Дещо схвильовано спитав Тугодум Ерні. Андерсон опустив голову. Сплюнув собі чоботи і витар під дядолоною. Я чув, він подався на Таварес, чи то браконьєрів шукати, чи й до жінки, яку він там собі тримає. Але все одно Говард Таслі гівна вартий. Був і завжди буде. Ми самі все зробимо. Скрутимо Келза ще до того, як він вернеться. А як буде сильно казитися, руки йому переламаємо, докинув Коузінгтон. Він ніколи не вмів пити і тримати себе в руках. Коли ще був Джек Рос, щоб його в шорах тримати, то ще все було сяк-так. Але ви гляньте, до чого дійшло. Побив Нел Рос, так, що вона осліпла. Великий Келс завжди нерівно до неї дихав. І єдиний, хто не здогадувався, що... Андерсон шторикнув його ліктем. Повернувся до Тіма і сперся руками на коліна, бо був височенький. «Тіло твого тата найшов збирач?» «Так. А ти сам на власні очі бачив труп?» Тімові очі налилися слізьми, та голос майже не Еге «Егеш бачив». «На нашій ділянці», – сказав тугодум Ерні, у кінці нашого відрізка, того, де хазяйнує зараз пуки. «Так. Тільки за одне це я б його вбив», – промовив Коузінгтон. «Але ми привеземо його живим, якщо зможемо». Ерні, нам з тобою треба з'їздити туди і привезти, ну, розумієш, останки, перед тим, як подамося на пошуки. Болді, зможеш сам кинути клич? Егеш, зберемося в крамниці. Ви там, хлопці, пильнуйте на стежині, але щось мені підказує, що ми знайдемо виродка у селі. Десь заліг п'яний у дупель. А тоді радше до себе, ніж до інших. Я ніколи не вірив у ту байку про дракона. «Почнемо за шинком Гітті», – сказав Тугодум Ерні. Він уже не раз там відсипався. А то ж, ато тож? Болді Андерсон глянув на небо. «Не подобається мені ця погода. Надіюсь, бурі не буде. І молюся богам, щоб Старкбласту не було. Бо це буде гаплик. Наступного року, коли приїде збирач, не буде кому платити податки, бо нікого не лишиться». Хоча, якщо хлопчик правду каже, то він нам прислужився. Викинув гниле яблуко з кошика. Зате моїй мамі не прислужився, подумав Тім. Якби він не дав мені того ключа, і якби я ним не скористався, вона б не втратила зір. Іди додому, сказав Марчлі Тіму, м'яко, проте тоном, що не допускав заперечень. Дорогою зайди до моїх і скажи моїй жінці, що тут у вас потрібна жіноча поміч. Вдові Смак треба додому відпочити, бо вона вже не молода і нездорова. А ще... Він зітхнув. Скажи їй, що трохи згодом вони муситимуть прийти в похоронну контору Стоукса. Цього разу Тім поїхав верхи на місті а вона зупинялася пожувати листя коло кожного куща. Коли він нарешті під'їжджав до рідної домівки, його бігнали дві підводи та двоколка, запряжені поні, і у кожній сиділо по дві жінки, охочих розрадити його матір і полегшити її біль. Не встиг він поставити місці колобідці, як вийшла на ганок Адда Коузінгтон, і сказала, що він має відвести вдову Смек додому. «Можеш сісти на мою двоколку?» Поганяй обережно, там, де є борозний від коліс, бо бідолашна жінка геть знесилена. Сей, у неї знову трясучка. Та ні, вона, бідна, надто змучена, щоб трястися. Вона прийшла до вас, коли її найбільше потребували, і, може, навіть життя твоїй мамі врятувала. Ніколи про це не забувай. А мама зможе знову бачити, хоч трішечки». Відповідь Тім прочитав на обличчі Сей Коузінгтон щодо того, як вона розтулила рота. «Поки що ні, синку. Ти мусиш молитися». Тім хотів було повторити їй слова, які любив проказувати його батько. «Дощу проси, а криницю копай». Та врешті промовчав. Додому до вдовиці їхали повільно. Позаду двоколки Аде Коузінгтон трюхикав прив'язаний віслючок. Не бувала спека, все ніяк не минала, Навіть кисло-солодкі вітри, що віяли з нескінченного лісу, і ті вляглися. Вдова намагалася сказати щось підбадьорливе про Нел, але невдовзі облишила всі спроби. Напевно, розуміла, що вони звучать фальшиво. Коли проїхали вже половину головної вулиці, Тім почув праворуч сильне булькання. Наляканий, він озирнувся та враз і заспокоївся, то вдова заснула, опустивши підборіддя на худенькі, мову пташки, груди. Край вуалі лежав у неї на колінах. Коли під'їхали до її хати на краю села, тім запропонував провести її всередину. Ні, допоможи тільки сходами на гору піднятися. Далі я вже сама якось вип'ю чаю з медом і ляжу спати, бо дуже втомилася. «А тобі, Тіме, треба бути з матір'ю. Я знаю, половина жінок села будуть уже у вас, коли ти повернешся. Проте вона потребує саме тебе». Вперше за ті п'ять років, що старенька була Тімовою вчителькою, вона його обійняла сухо і міцно. Він відчував, як дрижить її тіло під сукнею. Все-таки не була вона надто втомлена для трясучки і для того, щоб утішити хлопчика. Змученого, сердитого, спантеличеного до глибини душі хлопчика, що так потребував розради. Вертайся до неї і тримайся подалі від того темного чоловіка, якщо він перед тобою з'явиться. Від чобіт до маківки він зітканий з брехні, і його откровення не приносять нічого, крім сліз. Дорогою додому на головній вулиці він натрапив на солому Віллема і його брата, Гантара. Завеснянки його прозвали Цяткою Гантаром, що їхали верхи, щоб приєднатися до загону, який вирушив лісовою дорогою. — Вони збираються обшукати кожну ділянку і кожен відрізок на стежині, — радісно повідомив Гантер. — Ми його знайдемо. Отож, скидалося на те, що в селі загін не знайшов Келза. У Тіма виникло перечуття, що в лісі, там, де проходить стежина, його теж не буде. Підстав для цього не було, та перечуття було сильним. Як і побоювання, що збирач захоче з ним поговорити ще раз. Чоловік у чорному плащі трохи розважився, але ще не до кінця. Його мати спала, але прокинулася, коли Ада Коузінгтон завела Тіма в спальню. Інші жінки сиділи в залі, але відколи Тім поїхав, вони не байдикували. Всі полиці в коморі загадковим чином наповнилися харчами, вгиналися від пляшок і пакунків. І хоча Нел була прекрасною сільською господиною, але Тім ще ніколи не бачив, щоб у них у хаті було так чисто. Навіть бантини на стелі, і ті були вишаровані від кіптяве вогнище. Усі сліди перебування Берна Келза прибрали – Жахливу валізу запхали під задній ганок, до павуків, польових мишей і жаб болотяних. «Тіме?» – він узяв руки Нел у свої, і вона полегшено зітхнула. «Як ти, синку?» «Добре, мамо, добре». Хоч обоє розуміли, що то неправда. «Ми знали, що він мертвий, правда? Але це слабка втіха. Його наче знову вбили». З хоча очей Нел потекли сльози. Тім і сам заплакав, але спромігся стримати ридання. Вони б тільки ще більше її засмутили. Його привезуть у похоронну залу, яку Стоукс тримає за своєю кузнею. Ці добрі жінки підуть, щоб подбати про нього там. Зробити все необхідне. Але ти, Тімі, зможеш піти до нього першим? Викажеш йому свою любов і всю мою, бо я не зможу. Чоловік, за якого я так по-дурному вийшла заміж, дуже сильно мене скалічив. Я ледве можу ходити і нічого не бачу. Якою ка я виявилася і чим довелося за це поплатитися? Тихенько, мамо, я люблю тебе, а вже ж я піду. Та час іще був, тож Тім спочатку пішов у клуню. В хаті, як на його думку, було забагато жінок і влаштував собі сяку таку постіль з сіна та старої ковдри, якою обтирали мула. Заснув він майже одразу, а розбудив його близько третьої дня простак Пітер. Він притискав капелюха до грудей, а на обличчі застиг вираз, сумний і урочистий. Протираючи очі кулаками, Тім сів. — Ви знайшли, Келза? — Ні, хлопче. Та ми знайшли твого батька і привезли його в село. Твоя мати сказала, що ти попрощаєшся з ним за вас обох. Вона правду каже? Геш, так. Тім підвівся, струшуючи сіно зі штанів і сорочки. Йому було соромно за те, що його застали сплячем, але вночі не вдалося як слід відпочити, бо мучили кошмари. То їдьмо, візьмемо мою підводу. Поховальна зала позаду кузні була єдиною трупарнею, яку могло дозволити собі село. Бо ж настали часи, коли більшість сільського люду воліли самі на власній землі ховати своїх небіжчиків, позначаючи могили дерев'яними хрестами чи плитами з грубо витисаного каменю. Дастін Стоукс, до нього неминуче прилипло прізвисько Пічка Стоукс, стояв перед дверима в білих бавовняних штанях а не в своїх звичних шкіряних. Понад ними майоріла величезна біла сорочка, що спадала аж до колін, і більше нагадувала сукню. Дивлячись на нього, Тім згадав, що був такий звичай – вдягати біле до мертвих. Тієї миті він збагнув усе. Вся правда відкрилася йому. Як не відкривалася навіть тоді, коли він побачив під поверхнею течії води тіло свого батька з розплющеними очима. І його коліна підкосилися. Простак Пітер підхопив його міцною рукою. «Хлопче, триматися зможеш? Як ні, то не сором. Він був твоїм батьком, і я знаю, ти його любив. Ми всі любили». «Я зможу», – сказав Тім. Повітря наче не хотіло набиратися в легені, тому слова прозвучали пошепки. Пічка Стоукс приклав до чола кулак і вклонився. Вперше в житті з Тімом віталися як з дорослим. «Хайл Тіме, сину Джека. Його ка пішло на галявину, та те, що лишилося тут. Чи зайдеш ти подивитися на нього?» «Так, будь ласка». Простак Пітер трохи відстав, і тепер уже Стоукс узяв Тіма за руку вищеліктя. ліктя. Стоукс, котрий не був одягнений у шкіряні штани і не лаявся, роздмухуючи піч, а був убраний у церемоніальні білі шати. Стоукс повів його в маленьку кімнату, де всі стіни були помальовані лісовими пейзажами. Стоукс підвів до труни залізного дерева, що стояла посередині того відкритого простору, який завжди символізував галявину наприкінці земного шляху. Великий Джек Рос також був убраний у біле, хоча його вбранням був саван з тонкого полотна. Очі безповік захоплено дивилися на стелю. До помальованої стіни тулилася кришка труни, і усю кімнату виповнював кислий, однак приємний запах залізного дерева, котре зберігатиме тлінні останки бідолашного тисячу років чи навіть більше. Стоукс відпустив Тімову руку, і далі Тім пішов сам. Перед труною став колішки, просунув руку під полотняний саван і намацав руку свого батька. Вона була холодна, проте Тім, не вагаючись, переплів свої живі теплі пальці з пальцями трупа. Так вони завжди трималися з татом за руки, коли Тім був маленький і ще не вмів як слід ніжками чебиряти. У ті дні чоловік, що крокував поруч з ним, здавався височезним. Дванадцять футів за вишки. І безсмертним. Тім стояв навколюшки біля труни. І дивився на обличчя свого батька. Коли Тім вийшов з похоронної зали, його вразило, що сонце вже хилилося до заходу. А це означало, що він пробув біля тіла батька більше години. Коузінгтон і Стоукс стояли біля купи попелу заввишки з людину на задвірках кузні і смалили цигарки. Про великого Келза новин не було. Мов він шуганув у річку і втопився, висловив припущення Стоукс. «Залазь, носинку, на підводу», – сказав Коузінгтон. «Відвезу тебе до мамки». Але Тім похитав головою. «Спасибі, я пішки піду, як ви не від того. Поміркувати хочеш, а? Що ж, діло потрібне. А я поїду до себе. Вечеря мене там жде холодна, але я радую її з'їм. Таке з твоєю мамкою сталося, що ніхто на неї борчати не буде, Тіма. Ні за що в житті. Тім слабо всміхнувся. Коузінгтон поставив ноги на грязовий щиток своєї підводи. Узяв у руки вішки, а тоді, наче про щось згадав, і нахилився до Тіма. «Ти це є, як і тимеш, то що гляди, щоб десь той Калц не вискочив. Навряд чи, щоб ти його побачив, бо вдень він ховається десь». А на ніч ми поставимо в тебе вдома кількох міцних порубків чатувати. Дякую, Сей. Та не дякуй, і зви мене Пітер, хлопче. Ти вже дорослий, будемо собі на ім'я. Він простягнув Тім у руку, і легенько потис простягнуту у відповідь. Мої співчуття. Страшенно шкода твого батька. Тім вирушив лісовою дорогою а червоне сонце хилилося до обрію праворуч від нього. Він відчував усередині порожнечу, наче з нього вишкребли душу. Та, може, це було й не краще. Принаймні, на той час. Його мати була сліпа. У сім'ї не було чоловіка, щоб заробляв на хліб. Тож, яке майбутнє на них чекало? Побратими лісоруби Великого Роса допомагатимуть, як зможуть і чим зможуть. Та в них були власні тягарі. Його тато завжди називав будь-яку домівку вільним володінням. Та тім уже розумів, що в селі Лісовому жодна хата, ферма чи клапоть землі не мали справжньої свободи. Бо наступного року і всі роки по тому збирач переїжджатиме знову зі своїм сувоєм імен та прізвищ. Зненацька тім зненавидів далекий Гілат, котрий усе життя видавався йому коли він взагалі про нього думав, а таке бувало нечасто. Місцем, де збуваються мрії, і на кожному кроці стаються дива. Якби не було Гілеаду, не було піподатків, і податків. Отоді вони б стали по-справжньому вільні. Він помітив, що на півдні здіймається хмара куряви. У світлі перезахідного сонця вона здавалася кривавим туманом. Він знав, що то їхали жінки, які були в них вдома. На своїх підводах і двоколках вони прямували в поховальну залу, з якої він сам щойно вийшов. Там вони обмиють тіло, що вже обмив був ручай, куди його вкинули. Умастять оліями, вкладуть у праву руку небіжчика шмат березової кори, на якому буде нашкребано імена його дружини і сина. Намалюють синю цятку в нього на лобі і накриють трону кришкою. А пічка Стоукс короткими ударами свого молотка заб'є її цвяхами, і кожен удар буде жахливим у своїй остаточності. Жінки висловлять Тіму свої співчуття з найліпшими в світі намірами, але Тім не хотів їх чути. Він не знав, чи зможе їх витримати і не зламатися. Він так втомився плакати. Пам'ятаючи це, він зійшов з дороги і пішов по землі до маленького дзвінкого струмочка, знаного в народі під назвою Стейп Берук, течія котрого могла доволі швидко привести його до потрібного місця, чистого джерела між хатою росів і клунею. Він повільно брів, немов у напівсні, і думав спочатку про збирача, потім про ключ, який щось відмикав лише раз, потім про пуки тоді й про материні руки, що тягнулися на звук його голосу. Так заглиблений у свої думки, тім мало не проминув предмет, який старчав на стежці, що йшла вздовж струмка. То був сталевий стрижень з білим наконечником, схожим на слонову кістку. Він пересів на впочібки і подивився на нього широко розплющеними очима. Згадав, як запитував у збирача, чи то бува не чарівна паличка, і почув загадкову відповідь. На світ вона з'явилась як важіль перемикання передач Додж Дарта. Стрижень до половини застромили в тверду, мов цемент, землю. Сила для цього знадобилася, певно, неабияка. Тім простягнув було руку, але завагався. А тоді сказав собі не бути дурним. Зрештою, тож був непукій, який міг паралізувати своїм укусом і з'їсти його живцем. Він витяг палицю і уважно її оглянув. Вона справді була сталева, зі сталі тонкої роботи, такого штибу, як уміла робити тільки древні. Річ, безперечно, дуже цінна. Та чи була вона справді магічною? Тіму вона здавалася такою самою, як будь-який металевий предмет, холодною і мертвою. В умілих руках, прошепотів голос збирача, «Будь-яка річ може стати магічною!» На іншому березі струмка лежала повалена гнила береза, і на ній Тім помітив жабку. Він націлив на неї наконечник зі слонової кістки і промовив єдині магічні слова, які знав. «Аббакадабба!» Він потай очікував, що жабка беркицнеться мертва, чи перекинеться на… ну, на щось, та й перекинеться. Але дива не сталося. Жабка не здохла і не перетворилася. Вона просто зістрибнула з колоди і зникла у високій зеленій траві на березі струмка. Проте жезл таки лишили для нього. Тім був у цьому переконаний. Збирач якось знав, що він ітиме цією дорогою. І коли йтиме. Тім знову повернув на південь і побачив зблиск червоного світла. Щось сяяло між їхньою хатою і клунею. Кілька секунд Тім не міг зрушити з місця, тільки стояв і дивився на той яскраво-червоний відблиск. А потім побіг. Збирач залишив йому ключ. Збирач залишив йому свою паличку. А коло джерела, з якого вони брали воду, він лишив свою срібну миску. Ту, в якій він усе бачив. Та тільки як виявилося, то була не миска. А лише пом'яте бляшане цебро. Плечі у Тіма поникли, і він побрів до клуні, щоб добре погодувати мулів, перед тим, як іти в хату. Та раптом зупинився і обернувся. Цебро, але не їхнє. Їхнє було меншим, з залізного дерева і з ручкою дерева Блоссі. Тім повернувся до джерела і підняв цебро, Постукав наконечником збирачавої палички по стінці, і воно так лунко задзвеніло, що тім аж на крок відскочив. Жоден шмат бляхи не міг дати такого гучного звуку. Та й якщо подумати, ніяке старе бляшане відро не змогло б так гарно відбити призахідне сонце, як ця штукенція. Ти справді думав, що я віддам свою срібну миску такому жовторотику, як ти, Тіме, сину Джека? «Навіщо це мені, коли будь-яка річ може стати магічною? І, до речі, і про магію. Чи ж я не віддав тобі свою паличку?» Від серця, можна сказати, відірвав. Тім розумів, що голос збирача звучить лише в його уяві. Але він вірив, що чоловік у чорній мантії, якби стояв зараз перед ним, сказав би те саме. А тоді в голові озвався інший голос. «Від чобіт до маківки він зітканий з брехні, і його откровення не приносять нічого, крім сліз». Цей голос Тім постарався відігнати від себе і нахилився до джерела, щоб наповнити залишене для нього це бро. А коли воно було повне, в душу знову закралися сумніви. Він намагався пригадати, чи збирач робив якісь паси над водою. Чи ж не були загадкові паси часткою чарування? І не зміг. Усе, що вдалося пригадати Тіму, як чоловік у чорному казав йому, що не можна торкатися поверхні води, бо все зникне. Сумніваючись не так у чарівній паличці, як у своїй спроможності нею скористатися, Тім безцільно помахав жезлом над водою. Якийсь час нічого не відбувалося, і раптом, коли він уже готовий був облишити всі спроби, над поверхнею заклобочився туман і прогнав його відображення. А коли туман розсіявся, Тім побачив, що на нього дивиться з води збирач. Там, де він перебував, панувала темрява, та в нього над головою висів дивний зелений вогник, не більший за ніготь великого пальця. Ось він піднявся вище, і в його світлі Тім побачив дошку, прибиту гвістком до стовбура залізного дерева. Написано на ній було Рос Келс. Зелений вогник усе підіймався по спіралі вгору, аж поки не опинився під самісінькою поверхнею води у цибрі. І тім охнув. У тому зеленому вогнику була людина. Крихітна зелена жіночка з прозорими крильми на спині. Та це ж Щі, справжня фея. Начебто задоволена тим, що привернула до себе його увагу, Щі дзигою метнулася геть. Трохи потріпотіла крильми над плечем у збирача і наче відскочила в бік. Потім зависла між двома стовпами, що отримали перекладину, а на ній висіла ще одна табличка. І як з написом на дороговказі, що позначав ділянку «Роса Келза», тім упізнав охайні друковані літери почерку свого батька. «Стежина залізних дерев кінчається тут», – писалося на ній. Далі – болото Фагонар, а трохи нижче – великими жирними літерами. Стережися, мандрівцю! Ший метнулася назад до збирача, описала в повітрі два кола, залишаючи по собі примарні сліди зеленого пилку. Злетіла до гори і з удаваною скромністю зависла біля його щоки. Збирач дивився просто на тіма. Його обрис мерехтів. Достату, як труп тімового батька, коли він уздрів його у воді. Та все ж був цілком реальним, цілковито присутнім. Піднятою рукою він провів у себе над головою півколо, роблячи пальцями жест, наче працював ножицями. То була мова жестів, яку тім добре знав, бо ж нею час від часу користувалися всі жителі лісового. Швидше, поквапся. Збирач його супутниця Фея розчинилися у воді, і тім опинився вічнавіч зі своїм здивованим відображенням у воді. Він знову провів паличкою над сибором, не помічаючи, що сталевий жезл завібрував у нього в руці. Тоненький серпанок туману виник знову, просочився немовні звідки, поклубочився і щас. Тепер Тім бачив у воді високий будинок з багатьма димарями і складним рельєфом даху. Він стояв на галявині, оточений залізними деревами, такими товсталезними і височезними, що порівняно з ними, обабіч стежини, росли карлики. «Їхні верхівки, напевно, пронизують хмари», – подумав Тім. Він розумів, що цей будинок стоїть аж у глибині нескінченного лісу, Далі, ніж коли-небудь наважувався заходити найхоробріший у лісовому лісоруб. Набагато далі. Численні вік на будинку було прикрашено кабалістичними символами. І це підказало тіму, що дивиться він на будинок Мерліна Ельда, де час зупинився і стояв непорушно, чи навіть біг у зворотний бік. Аж ось у Цибирі з'явився маленький дрежачий тім. Він підійшов до дверей і постукав. Було відчинено. На поріг вийшов усміхнений старий із довжелезною до пояса білою бородою, в якій спалахувало коштовне каміння. На голові в нього був гостроверхий капелюх, жовтий, мов, сонце повної землі. Водяний Тім відкрито заговорив до водяного Мерліна. Водяний Мерлін вклонився і зайшов назад у дім, який, не би, постійно змінював свої образи хоча то могли бути лише брижі на воді. Повернувся чарівник зі смужкою чорної тканини, схожої на шовк. Підніс її до очей, показав, як нею користуватися. То була пов'язка. Мерлін простягнув її водяному тіму. Та не встиг той інший тім її взяти, як знову заклубочився туман. А коли розсіявся, у воді вже не видно було нічого, крім тімового відображення, та ще птаха, що пролітав у горі, поспішаючи додому, до свого гнізда, поки сонце не сіло. І втретя провів Тім над поверхною води жезлом. Тепер уже відчув, хоч і був страшенно збуджений, що паличка тримтить у руці. А коли ще з туман, він побачив водяного Тіма, що сидів біля ліжка водяної Нел. На очах у його матері була та сама чорна пов'язка. Водяний тім зняв її, і неймовірна радість осяяла обличчя Нел. Сміючись, вона пригорнула його до себе. Водяний тім теж на радощах сміявся. Це видіння, як і попередні два, накрив туман, але тремтіння сталевого жезла припинилося. «Непридатна, як сміття», – подумав тім, і то була щора правда. «Коли розтанув туман», Вода в цибрі не показала йому нічого дивовижнішого за передсутінкове світло неба. Тім ще кілька разів пройшовся над водою збирачевою паличкою, але нічого не сталося. Та це було не страшно. Він знав, що має робити. Тім звівся на ноги, подивився на свій будинок і нікого не побачив. Та невдовзі мали прийти чоловіки, що зголосилися постояти на чатах. Йому варто було поквапитися. У клуні він спитав у бійці, чи не хоче вона вибратися ще на одну прогулянку.